Розділ 10. Анна. Субота, 20 липня 2013 року. Ранок. Еві прокидається ще до шостої. Встаю, прослизаю до дитячої, беру її на руки. Годую, а потім беру її з собою в ліжко. Коли я прокидаюся пізніше, Тома вже немає поряд, проте я чую його кроки на сходах. Він не голосно та немолодійно співає. «З днем народження тебе, з днем народження тебе!» Я навіть раніше про це не подумала, цілком забула. Не думала ні про що, тільки про те, щоб нагодувати мою маленьку дівчинку та знову лягти спати. І сміюся навіть ще до того, як належним чином прокидаюся. Розплющую очі. Еві також посміхається. Потім підводжу голову, у ногах стоїть том і тацею. На ньому мій фартух від Орли Кілі і більше нічого. «Сніданок у ліжко, імениннице!» – поздравляє він. Ставить тацю на край ліжка, нахиляється та цілує мене. Відкриваю подарунки. Отримую красивий срібний браслет із Оніксом від Еві, чорну шовкову коротку нічну сорочку та трусики до пари. Від Тома. Я не припиняю посміхатися. Він забирається в ліжко. Еві лежить між нами. Пальчиками вона міцно тримається за його вказівний палець, а я тримаю її ідеальну рожеву п'ятку і відчуваю, як у грудях розриваються феєрверки. Неможливо відчувати стільки любові. Трохи пізніше, коли Еві стає нудно лежати, я беру її на руки і ми спускаємося донизу, даючи тому можливість ще трохи поспати. Він на це заслуговує. Я трохи прибираю. Ласую кавою на дворі. Дивлюся, як повз грохотять напівпорожні вагони, і думаю про обід. Надто спекотно, надто спекотно для чогось смаженого, проте однаково смажитиму м'ясо, бо Том любить роздбів. Після можна з'їсти морозива, щоб охолодитися. Мені просто потрібно вискочити, купити мерло, вино, яке він вподобає. Тож збираю Еві, пристьобую пасками безпеки у візочку, і ми рушаємо до магазину. Всі казали мені, що я збожеволіла, коли погодилася переїхати до будинку Тома. Проте тоді всі також вважали мене божевільною через те, що зв'язалася з одруженим чоловіком, не кажучи про те, що в цього одруженого чоловіка дружина з нестабільною психікою, і я довела, що вони всі помилялися. Незважаючи на всі неприємності, що вона чинить, Томіз Еві того варті. Але вони мали рацію щодо будинку. У такі дні, як сьогодні, коли сяє сонечко, коли крокуєш невеличкою охайною вулицею, а вздовж ростуть дерева, не зовсім глухий провулок, проте таке саме почуття спільності, життя здається ідеальним. Тротуарами прогулюються такі самі матусі з візочками, з собаками на повідку, малюки на самокатах. Життя могло би здаватися ідеальним, могло б, якби не чутно було того скрипу гальм потягів, Могло б, допоки не обертаєшся і не дивишся на будинок номер 15. Коли повертаюся, Том сидить у їдальні за столом та дивиться щось у комп'ютері. Він у шортах, але без сорочки. Коли він рухається, бачу, як грають м'язи в нього під шкірою. Коли дивлюся на нього, у животі пурхають метелики. Я вітаю його, проте він занурився у власний світ. І коли я торкаюся його плеча, він підстрибує. Ноутбук різко закривається. «Привіт!» – вітається він, підводячись. Посміхається, але виглядає стомленим, стурбованим. Забирає в мене Еві, не дивлячись в очі. «Що?» – запитую я. «В чому річ?» «Ні в чому», – відповідає він, а потім повертається до вікна. Еві підстрибує у нього на стегні. «Томе!» «У чому річ?» «Ні в чому». Він повертається та дивиться на мене таким поглядом, що я одразу розумію, про що він збирається казати. «Рейчел, ще один лист електронною поштою». Він хитає головою, виглядаючи таким ображеним, таким засмученим. «Ненавиджу, не сила терпіти. Іноді хочеться вбити цю жінку». І що вона написала? Він лише у відповідь хитає головою. «Пусте, як зазвичай, дурня якась». «Мені шкода», – промовляю я, і не запитую, яку саме дурню, вона написала, оскільки знаю, що він мені не відповість. Ненавидить засмучувати мене подібними дрібницями. Нічого страшного. Маячня. Звичайна п'яна дурня. Боже, вона коли-небудь відчепиться. Чому вона просто не дасть нам бути щасливими? Він підходить до мене, між нами затиснута наша донечка, і цілує. Ми і є щасливі, запевняє він. Щасливі. Вечер. Ми щасливі. Ми пообідали, поніжилися на газоні, потім на дворі стало надто спекотно. Сховалися в будинку, поїли морозива, поки Том дивився Гран-Прі. Ми з Еві зробили солене тісто для ліплення, і вона немало його з'їла. Думаю про те, що відбувається в будинку по сусідству, і як мені пощастило, як я отримала все, чого бажала. Коли дивлюся на Тома, я дякую Богові, що він мене знайшов і що я опинилася поряд, щоб врятувати його від цієї жінки. Вона постійно зводить його з розуму. Як на мене, вона його виснажила. Зробила з нього когось іншого, ким він взагалі не є. Том відніс Еві у ванну кімнату покупати. Я чую, як вона пищить від захоплення. Я знову посміхаюся. Майже увесь день посмішка не сходить у мене з губ. Я мою посуд, прибираю у вітальні, розмірковую про вечерю. Щось легке, смішно, але ще кілька років тому я б зненавиділа навіть думку про те, щоб на день народження залишитися вдома та готувати. А тепер це здається ідеальним життям, яким воно повинно бути. Лише ми в трьох. Прибираю розкидані на підлозі вітальні іграшки Еві, складаю назад у скриню. Із нетерпінням очікую, коли покладу її сьогодні раніше, надягну ту сорочку, яку мені подарував Том. Потемніше ще не скоро, проте я запалюю свічки на каміні, відкорковую другу пляшку мерло, щоб вино дихало. І тільки-но перехиляюся через диван, щоб закрити фіранку, помічаю жінку. Вона схилила голову до грудей та квапливо рухається тротуаром на протилежному боці вулиці. Вона не підводить голови, проте це вона, я певна. Я нахиляюся ближче до вікна, моє серце гучно стукає у грудях, намагаюся розгледіти ліпше, але під цим кутом я її не бачу. Повертаюся, готуючись кинутися у двері, переслідувати її вулицею, але на порозі стоїть Том, у нього на руках загорнута в рушник Еві. З тобою все гаразд? запитує він, що сталося? Нічого. Відповідаю я, ховаючи руки в кишені, щоб він не бачив, як я тремчу. Нічого поганого, взагалі нічого.